Na kazi. kazi na wafanyakazi Kazi na wafanyakazi ni kipindi cha redio Isanganiro Salamu zangu ziwafikie ndugu wapenzi wa Idaki Kiswahili ya redio Isanganiro Karibuni katika kipindi Kazi na wafanyakazi kipindi ambacho kwa sikia leo tumeweza kutembelea mtaa wa Buenzi ni hapa mjini Bujumbura ambapo tumenda kuzunguza na wafanya kazi awanao zika na kazi ya kutengeneza majeneza au serike kwa luga ya kifaransa kazi na wafanya kazi kwa siku ya leo mtaangazaji mko nami didieni onzima na hili basi muweze kujua mengi kuhusu kazi ya kutengeneza majeneza ambata nami katika kipindi iti kazi na wafanya kazi kwa siku ya leo lejo isanganiro, ni kiboko yao Ndugu wasikilizaji hapa ninawazungumjia tuko mtaani Buyenzi. Na tuko na wafanya kazi sasa ambao tunenda kutungumza nao. Tunawana mahali ambapo tuko kuna jeneza ambazo umesha tengeneza. Ebu tuwasalimia na weze kujitambulisya. Baba unaito nani? Mimi jinalango ni halenimana Jamari. Jamari hapa tunawakuta we ni mfanya kazi. Ebu naeza kueleza ambao kuna kusikiliza kazi yako ni kazi gani? Mimi kazi yangu ni kutengeneza masirke kwa lugha ya kiswahili. Yani jenezi. E, kwa hiyo sisi, tunatengeneza lakini kwa hivi, akunacha kusema ase tunapata faida mingi juu. Kabla, kabla mda, mda tuambia mingi kuhusu tichangamoto, weu natambia kama muna fanya kazi ya kutengeneza jeneza, weu na nani baba, kazi hiu naifanya mda gani? Meyanzalini? E, mimi hii kazi, meifanya wakati nilikuwa na miaka kuminatano. Na ndo ni meanzia tengeneza bile Kwa hiyo ni kazi yangu ya kila siku yaani Alakini na tengeneza tabungini yaani mimi ni menwizeli Na tengeneza ta mabiti yaani milango na vinginevyo Kwa hiyo sasa hapitupatie nani ya mzuri juo hivi bitu Bimesha Panda Bay Na kwa hiyo tunatengeneza aga kwa franga nyingi Tukakuta, tunawambia wateja Hawawezi kutupatia za kwenye Kuna muenza kwa hapa na uwezi nako nani kaku? Mimi msingi daiga ya onestorm na itakucha. Kocha na wewe pia ni mtengenezaji wa jeneza. Wewe miaka ngapi unafanya kazi hii? Mimi na miaka 20 eh. Unafanya hii kazi. Nafanya hii kazi. Kwa nini umeamua hii kazi ya kutengeneza jeneza? Kwa hiyo una kuona zingine makazi sizikiwe kabisa. Hii na yiwona tu. Uniona kama ni kazi ambayo unawezi? Mimi naona na weza atazingiri na weza kufanya mubahati kufanya kila kitu. Hii naona tu tunamalizana na huyo na anakuja hapa. Jamali nyinyi mnatengereza jenesa. Naona ni kitu ambacho au ni kazi ambayo inapata wateja wakati kuna mtu amefariki. Eh kabla kutoaambia namna gani mnachukuliwa katika jamii twambie ni vitu gani au ni vifaa gani ambavyo mnatumia ili mweze kutengeneza hizi jenesa. Sisi uh, hapa si Gisi tunatengeneza hizi Sia kusema tunategemea uh, Yani mutu wafe Kuhusu tupate mteja Yani tukijapa hapa ni kuligara Sia kusema tunangojea Mutu wafe kuhusu tupate wateja uh, Asi tunatengeneza Taba bingine Tunatengeneza makabati Mabiti, mamilango Nando mana tu, Wakati hatuna iyo kazi na ndio mana tunafika tunatengeneza hii kuhusu Tuwe tunangoje yako Kuhusu tupate nyingine kazi e... uh, Unasema kwamba si jeneza tu mnatengeneza O mnatengeneza na vingine vitu e, Hila na, nikuwa na wauliza Hili mweze kutengeneza jeneza o mnatumia nini uh, Sisi e, gisi bila hatutengenezi Tunaweza tukatengeneza hata milango Tuna hata bumabati Una maanisha nini fundi seremala? Sasa wakati tunatengeneza hmm. jeneza, huwa mnatumia nini? Eh sisi vitumikisha tunatumikisha hii, yani kusema otiaji. Mm -hmm. Eh tunatengene tunamsumena. Eh tuna metre, mm -hmm. eh, tunarabu, tuna, metri. Eh, tuna, eh, tuna ah, nani acre. Eh kila kitu kabisa, yani tuko na otiache ya kuenea, mm -hmm. alakini gisi hatuna ya kuenea tuna jiaranje, unaona hivi, kuhusu pate malagi ya mtoto ni atali na kununua dhyuma vile, hivi tukiwa, tukiwa na msumeno umoja, tunatumikisha tuna sisi bawiri au watatu atukiwa na metre moja tunatumikisha bawiri wala watatu e, tunachangia tuna, tuna, tuna vifa. tuna vifaa Kusaidiza. Ni kusaidiza na kabisa Nyi mm. nyi ni mafundi seremara mba muna tengeneza jeneza Na muna tuambia vitu mba muna tumia ni meze kutengeneza jeneza Hili wewe fundi seremara kutengeneza jeneza kama hii ya mtu mkubwa mba mefariki Wewe inakubidi uchukwe mnda unapata haju Unatukua mda gani Aha. Uh, Kutengeneza hii uh, jenezi ya, ya mkubwa Ni kama uh, vile uh, dajika ya nisaa moja saa moja, saa moja na mariza kuitengeneza. Na hivi vita amba unaweka hivi nyavana unapanyi? Na hivi vita amba unaweka kwa saa moja. Kumbe kwa siku nezu katengeneza jeneza njini? Na weza nikatengeneza hata ine tano hivu. Na njini tuseme kwa mba soko eh? mm. au wateja, wamu wapata kivipi? Kwa hivi, siha tutege ngo tunakuenda kutafuta wala tunafanya pibilisite veba natujua, veba napajua hapa, ndo veba nakuja kununua Yani Ah, hata wakirundo, wakitega, wa kitega ngozi muyinga wanakuja gana hapa wana tuko hapa yanga. tuko buyenzi barabara ngapi tuko barabara ya ya 16 mm -hmm. hapa nikuseze ndiyo mm -hmm. e. mmenitambia kwamba kuna kuna zila ambazo kuna jeneza ambazo mnatengeneza mm -hmm. bila kutizama kuna mtu amefariki mm -hmm. au kitoka maicho mm -hmm huo kuna vipimo fulana mbavyo mna tizama mm. Akutokana na urefu wa watu mm. Kitu kama hicho e, Yani hivi vipimo venye wetu mm. Kuna vipimo wa mtu mkubwa na vipimo vya mtoto mm -hmm. Kama kumtu mkubwa Go... mna shukulia ku, ku, ku, kumita ngapia uh, wa kusantimetre Yani metambiri yani meta mm -hmm. Standard mm. e, Ndo tunafanyaga uh, Mtoto kuna uh, metres wa santi Kunna een meter twinti, kunna een meter, kunna 80, kunna 60. Izo zouten jani kun, kutokeja en 60 ni yavato. Jani kun endereerja. Paka 60 centimeter. Uguwa sikilizaji ni wakumbushe kwamba Mnachendeda kutiga sikio ni kipindi Kazi na wafanya kazi a, Kwenye radio isanganiro Katika kipindi chenyewe kwa sikia leo Tukotunazungumzia kusu kazi Ya wafundiselemara ambao wanatengeneza jeneza Ndiyo serke kwa kifaransa Ambao tumewakuta um, tani buyenzi Hapa mjini bujumbura Barabara ya kumina sita a, Na niko pamoja na wafundi Wawili ni jamari pamoja na Ernest Four ambaye kwa jina maarufu kocha. Haya mm. basi tuambie e, wewe Ernest Four Mandia kocha mwenyewe e, tangu ulianza kufanya kazi hii wewe unaona umeshakufaidikia nini e, kwa upande wa jamii watu wanakuona kivipi? Mi watu tunazungumza vizuri na jiaranje kwizofaranga na pata natumika nafanya na najisopé naenda kusefa. na uza mbao na huuza bitambara, na huuza nini Hakuna muta nasema nagupatia faranga Mwawiu mwezi unitumikie ii Yani kazi imekue pusha matatizo na watu katika jamii, Hauna matatizo na muki yote? Hakuna, hakuna kabisa Hata nyumbani ni fresh Hapabu na kazi? Ii Una watoto na muki? Miko na watoto na muki Uote wanenda shulieni watoto? Biko kumasomu saa Ivena suma Muki anapata kitengia unatatizo? Hakuna tatizo Ii hakuna tatizo Kazi ni kazi Wengi wanakuja wakasema ngoa ngoa ngoa mnatumika bintu vya watu na kufa hakuna ni kudanganya ni kudanganisha ni kazi ni kazi Jamari anazungumzia kitu muhimu sana iti, anasema eti kuna watu wanasema oh nyinyi mnatengeneza jeneza ni vitu vya watu ambao wamefariki wewe kwa upande wako unaona kwamba watu wanakuchukuliai katika jamii kama fundi seremala ambaye anatengeneza jeneza serike eh mimi Hii watu wengi wanasema se tunatengeneza vitu vibaya, alakini si minatutunza na minatutunzia nani uh, familia yetu. Kwa hivi mimi nikona watoto waine na bibi, yan, eh, yan Jumbura. kwa hapa Bujumbura. Kwa hiyo anavaa na minavaa, anakura na minakura na watoto wanakura ajili ya nini ya hii kazi. Sia kusema ni mwizi, sia kusema watu wanasema ni mwizi, sinadeni na muta na nikimbia nyuma, ajili ya nini ajili ya kaza. Lakini kwa hivi, juu bitu imecha panda beji, ndo tatizo tunalo siku. Tukiachana na hiyo maneno mbao tu wanasema katika jamii, changamoto, a, au matatizo ambayo, a, muna kutena na hiyo katika kazi hii, ya kutengeneza jeneza nini kama, Mafundi Seremara ni changamoto gani? Kwa hii probleme mara maramingi mm -hmm. ni kukosa uh, vifaa vya kutengeneza. Yani vitambaa tunavika vimesha panda bei. Yani mbao hivi zimesha panda bei. Ndoche tunaria sana. Mm -hmm. Na kwa hiyo tunaomba beba natusikia kabisa. Na nyenyumepandisha bei ya jene? Bado ya tujapandisha juu. <laughs> kwa nini? Ukipandisha. Yes. Wenye wananu, wanauzia hapa wanajua ma bei ya kila siku. Ha, ila iliku na ku na ma, ma, ma kanyi, kama kama wanasemaga, njia oh sisi tukitengeneza jeneza. geneza mm. au na sema mto kama fariki mm. lazima mumwa muziki mm. na kaweza kama muziki kabila geneza ispogoa haniwa Islam mm. so sa niye ma sema ah beyo watu watatu muri ya tutatutachukua tutadiara tuta, tuta, mm. yeah. beyo hoteli la muamua zia sisi wanaweza, na wazaku ba nakujapa ba natwambia sisi tunataka geneza pali niani wakitwambia banatuachia pesa alafu na wenyewe wanaenda kuambia wa familia yetu nunua sanduku hivi tutakuja kuchukua ni pale e, si wakija sasa tunawatengenezea mzuri wanafika wanakuja ni familia hayo yote wanachukua wanaenda Jamari, una ujumbe fulani kwa watu kwa jamii au kwa watu ambao wanasema kama kutengeneza kazi ya kutengeneza majeneza As, ni kazi tusemi ya kuzarauri yao ni kazi ambayo haistahiri kupewa sifazaki kwa e, hiyo yani mina wambia watu Na mwenye naweza, atumike hii ni kazi Hii ni kazi kabisa ya yani natuza watu Alakini, siya kusema unaweza kosa chakula na umesha tengeneza Unapata kabisa hii ni kazi Na we wako anatusikia, wasikie kama sivibaya ni e, ni kutengeneza jenenza CV si bya kwa nini na yani ni kazi e. kama vile zingine kazi na maanisha lazima tutazika watu tu eh yani tunajua ni vitu vinakuaga vitu vinafikaga binafikaga e, na mu family yetu banakufaga na tunawazika e. e. na watu ambao wana kazi hususan ni vijana ningependa waambie nini wale ambao wana nadhau kazi kitu kama hicho E, mi nawambia, wasi wanazalau kazi, juu mzalau kazi, amekufa umasikini. Mm. E, kazi ni kazi, kazi mbaya ni ya kuhiba na nakuwa mchao. Onesiforo na we na wewe kwa kumalizia kipendi, ungependa, utoe wito gani kwa mbaye wanakusikineza kwa ujumu? Mi nataka kuambia watu. Watu wengi wanasema, wanguwa watipe, wanahua watu. Sia kuhua watu. <laughs> Hii ni kazi mzingine. Hata uraa ya ata wapi wana zitumika ni kati mzingine haya ndugu wasikilizaji ni kwa ujumbe wa ambapo tumefika mwisho wa kipindi kazi na wafanyakazi kwa sikia leo uh, leo tumekuwa tumetembelewa wafanyakazi ambao wa ni mafundi seremala wanaotengeneza majeneza hapa buenzi barabara ya 16 ni mjini bujumbura nilikuwa pamoja na wafanyakazi kazi wa fundi seremala wawili eh, ni mshukuru Jamali Asante sana kwaweza kutuwa mauniyo katika kipindichi Asante sana nashukuru kwa kuwa unatusemesha Na tunaomba kabisa watu watusaidie yani watupe mitaji Na situtengeneza ata makabati, mabiti na milango Yani kazi yoyote tunajua ya usalamala Na we pia onesforo kwa jina malufu kocha Asante Mina shukuru sana maa Urudie hapa tukuambie vitu bingini Aya Asante na njini wasikilizaji basi Ntangazaje ulikuwa nami dijeni onzemani watikikila araheri kwa heri Kazi na wafanya kazi Kazi na wafanya kazi ni kipindi cha radio Isanganiro